Лазень чекав на тому самому лузі з озером. Він тоскно дивився в небо і роздумував, куди ж у біса поділася Маград. Вона ж була сказала, що це їхнє місце. Той факт, що наразі тут перебувало також і кілька десятків корів, навряд чи мав якесь значення. Маград з'явилася в зеленій сукні й кепському гуморі. «Що там за історія з п'єсою?» – спитала вона. Блазень осів на повалену вербу. «Ти не рада мене бачити?» – видушив він. «Та рада, а вже ж! Так от, щодо п'єси, моєму панові потрібно, щоб е, щось таке здатне переконати людей, що він законний король Ланкру, а в першу чергу, по-моєму, його самого». «Саме для цього ти їздив до міста?» Так. Як мерзенно. Блазень не звернув на цей вигук уваги. Ти воліла б, щоб гору взяв підхід герцогині, спитав він. То цей підхід полягає в тому, щоб повбивати побільше народу. Вона це любить. Почалось би справжнє бойовисько, і за будь-якого результату загинула б купа людей. А вже ж цей метод може здаватися простішим. Та де ж твоя мужність? «Хто? Ти не готовий шляхетно загинути в ім'я справедливості?» «Мені більше сподобалося б в ім'я неї спокійно пожити. Вам, відьмам, добре, ви робите, що забажаєте, а я в безвиході», – сказав блазень. Маград присіла поруч із ним. «Дізнайся все про цю п'єсу», – наказала бабуня. «Піди поговори з отим твоїм другом у дзвониках!» Вона відповіла, «Він надто вірний герцогові, він може геть нічого мені не розповісти». І бабуня сказала, «Час на півкроків минув. Якщо доведеться, спокуси його». «Добре, а коли ж ту п'єсу покажуть?» – спитала вона, підсуваючись ближче. «Воля твоя, мені, напевне, не можна про це говорити», – сказав блазень. Герцог сказав мені так. Він сказав, щоб я в жодному разі не повідомляв відьмам, що це станеться завтра ввечері. «Ти правильно зробив, що не повідомляв», – схвалила маград. «О восьмій». «Ясно». Але звеселімося, о пів на восьму ще буде шері для запрошених. «Хто ці запрошені, ти, гадаю, теж не повинен нікому повідомляти?» – сказала Маград. «Саме так. Більшість ланкерських достойників. Ти ж розумієш, що я тобі цього не кажу?» «Саме так», – підтвердила Маград. «Але я подумав, що ти маєш право знати». Про що саме тобі не можна знати? Логічно. В задній стіні замку досі є та хвіртка, що веде до кухонь? Та, яку часто лишають без нагляду? Вона. Ох, у ці дні сторожі взагалі немає майже ніде. Як гадаєш, а завтра в районі восьмої вечора там може хтось виявитися? «Ну, там можу виявитись я». «Гаразд». Блазень відштовхнув вологу морду надто зацікавленої ними корови. «Герцог на вас чекатиме», – додав він. «Ти ж сказав, ми не повинні були нічого знати». «Він сказав, що я не повинен вам нічого повідомляти, але також сказав, проте вони все одно сюди з'являться». «Щиро на це сподіваюсь». «Це воїстинно дивно. Коли він це говорив, то був на прочут доброму гуморі». М -м -м «А ми зможемо побачитися після вистави?» «Це все, що він сказав?» «Ну, було ще щось про демонстрацію відьмам їхнього майбутнього. Я не дуже зрозумів». «Слухай, нам безправді треба побачитися після вистави. Я привіз тобі...» «Боюся, я митиму голову», – неуважно сказала Маграт. «А зараз, вибач, справді мушу йти». «Але ж я привіз тобі оцього пода...» Розгублено почав блазень уже їй у спину. Коли вона зникла між дерев, він важко сперся ліктями на коліна і втупився в намисто, що тісно оплило його тримтячі пальці. І він не міг заперечувати, що воно було абсолютно позбавлене смаку, але це був саме той тип прикраси, що вона полюбляла – саме тобі срібло й черепи. І це вже не кажучи про те, у яку суму воно йому обійшлося. Ще одна корова, напевне, введена в оману рогами на його ковпаку, лизнула його у вухо. Таке правда, подумав блазень, часом відьми справді роблять людям зле. Настав завтрашній вечір, і відьми з помітним небажанням підійшли манівцями до замку. «Якщо він хоче, щоб ми сюди прийшли, то я не хочу сюди йти», – сказала бабуня. «Він має якийсь план. Він хоче використати проти нас головологію». «Щось назріває», – сказала маград. «Минулої ночі його люди спалили в нашому селі три обійстя. Таке зазвичай відбувається, коли він у доброму гуморі». Та й його новий сержант ледь що спалахує, як той сірник. Наша дав казала, що бачила вранці, як ті актори тренувалися, повідомила тітуня Ок, в руках у якої була торба грецьких горіхів та шкіряна фляшка, від якої йшов міцний насичений дух. Вона казала, що вони всю дорогу галасували й махали ножами, а потім з'ясовували, хто кого зарізав. А раз у раз хто-небудь починав голосно розмовляти сам до себе. «Актори!» – з невимовним презирством повторила бабуня. «Ніби на світі мало справжніх історій, щоб е, щось іще й вигадувати». «І вони так репетують! – додала тітуня, – що глядачі не те, що одне одного, а й самі себе почути не можуть. Глибоко в кишені фартуха вона несла ще одну річ – камінь і складки замку. Покійний король збирався на виставу без квитка. Бабуня кивнула. Але ж, – подумала вона, – шкурка мала би бути варта вичинки. Вона не мала жодного уявлення, що задумав Том Джон але її внутрішнє чуття на сюжетні сплетіння підказувало їй, що хлопець не може не зробити чогось доленосного. Стара відьма уявила, як він зістрибує зі сцени і пронизує герцогові серце, і зрозуміла, що всім власним серцем сподівається саме на такий розвиток сценарію. «Ну, хто там славен будь?» – стиха пробурмотіла вона. Королю, мабуть. Орушимося, сказала Тітуня. весь шері без нас вип'ють. Похнюплений блазень чекав на них, переховуючись від сторонніх поглядів біля хвіртки до замку. Побачивши Маграт, він просяяв, але тут-таки побачив її компаньйонок і начепив маску вічливого подиву. – Ніяких ускладнень не буде, геш? – спитав він. – Мені дуже не потрібні ускладнення, будь ласка. – Уявлення маю про що ти? – велично кинула бабуня, проминаючи його. – Не скигли бряскальце, – промовила тітуня, дружньо, штовхаючи блазня ліктим під ребра. – Сподіваюся, ти не зависав туди з нашою дівчинкою цілими ночами. «Тітуню!» – скрикнула шокована Маград. Блазень же скривився в нажахано-улесливій гримасі, за всіх часів притаманній молодим чоловікам, чиє інтимне життя раптом починають вголос обговорювати необтяжені делікатністю літні жінки. Старші відьми швидко пройшли у хвіртку. Блазень притримав Маград за руку. «Я знаю місце, з якого виставу буде видно найкраще», – сказав він. Вона завагалася. «Все гаразд», – переконливо продовжив він. «Зі мною ти будеш у цілковитій безпеці». «Та не сумніваюся», – відповіла маград, намагаючись зазирнути йому через плече, аби побачити, куди покрукували її старші приятельки. «П'єсу ставитимуть просто неба», на головному подвір'ї замку. Якщо ми піднімемося на одну з прибрамних веж, то зможемо все чудово бачити. До того ж там більше нікого не буде. Я прихоплю трохи вина і усе таке. Оскільки вона усе ще вагалася, блазень додав. А ще там є діжка води і дрова для багаття, біля якого гріється сторожа. Якщо тобі раптом треба буде помити голову. Народу в замку було як оселеця в діжці. Вони прогулювалися або стояли на місці з одним і тим же вічливим тупуватим виразом обличчя, що притаманний людям, які бачать одне одного зранку до вечора, а потім раптом зустрічаються за зовсім інших обставин, наприклад, на корпоративі. Відьми ковзнули між цього натовпу практично непоміченими і повсідалися на одній з лав, що рядами стояли перед нашвидкоруч збудованою посеред замкового подвір'я сценою. Тітуня Ок сунула бабуні свою торбу з горіхами. «Будеш?» – спитала вона. Один з ланкрських старішин простиснувся повз неї і вічливо спитав, показуючи на вільне місце ліворуч. «Тут не зайнято?» «Зайнято», – відповіла тітуня. Старійшина розгублено подивився на решту лав, які швидко заповнювалися, а тоді перед собою наявно пусті місця. Зважившись, він рішуче підібрав мантію. «Оскільки виставу запустять ось-ось, вашим друзям, гадаю, доведеться пошукати собі інші місця», – сказав він і сів. За секунду він зблід, його зуби заклацали. Він схопився за горло і застогнав. «А я ж казала!» – кинула тітуня у слід посадовцю, що ледве не рачки пробирався між лав. «І нащо що то питати, коли не слухаєш відповіді?» Вона нахилилася до начебто пустого місця на лаві. «Горішки будете?» «Ні, дякую», – відповів король Вернс, діймаючи примарну руку. Ви ж знаєте, вони одразу з мене випадають. Шановне панство, ось вам наш сюжет. Це що? – Прошепіла бабуня. – Хто цей хлопець у рейтузах? Він пролог, пояснила тітуня. Його завжди випускають на початку, щоб усі розуміли, про що буде вистава. Ні слова не розумію, буркнула бабуня. Наприклад, що таке сюжет? Тваринка така, припустила тітуня. Яка краса? Привіт, шаном. «Зараз ми напустимо на вас якусь тваринку. Одразу задає хороший настрій, правда ж?» З усіх боків почулося шикання. «Ці бісові горіхи й не розкусиш?» – сказала тітуня, випльовуючи один на долоню. «Доведеться мені зняти черевика і оцей колоти під бором». Занурившись у незвичне, а тому дещо дратівливе мовчання, бабуня намагалася розібрати, що там говорить про лох. Театр турбував її. Він мав власну магію. Магію, непритаманну і непідконтрольну їй. Він змінював світ і стверджував, що речі влаштовано зовсім не так, як насправді. Було й дещо ще гірше. Магія театру взагалі не належала магам будь-якого штибу. Нею управляли пересічні люди, які не могли знати правил поводження з магією. Вони змінювали світ просто заради красного слівця. Герцог і герцогиня сиділи в кріслах просто перед сценою. Коли бабуня кинула на них погляд, герцог напівобернувся і усміхнувся так, щоб вона це побачила. «Севіт подобається мені таким, яким він є», – подумала вона. «А минуле таким, яким воно було. Справжнє минуле було значно кращим, ніж те минуле, яке ми маємо тепер». Тут загримів оркестр. Гюл визирнув за однієї з колон і махнув чутькові півпафу. Ті видабали на світло смолоскипів. Старий геть немічний. Що сталося із краєм нашим? Стара геть немічна. Жак зійшов на нас. Безгучно ворушачи губами, гном кілька секундів поспостерігав за ними за лаштунків та раптом прожогом кинувся до караульного приміщення, де задіяні в п'єсі актори все ще квапливо завершували перевдягання і видав традиційний вигук люті режисера. «Бігом!» – наказав він. «Солдати-короля на сцену зараз же! Відьми! Де бісові відьми?» Перед ним постали троє юних акторів. «Я загубив бородавку!» Казан якоїсь гидоти накидали. В цій перуці щось повзає. Спокійно, спокійно, заволав Гюл. На виставі все буде гаразд. Вистава вже розпочалася, Гюле. Гюл схопив з гримувального столика жменю мастики і наліпив акторові на щоку бородавку розміром із апельсин. Злощасну солом'яну перуку з усім її населенням було натягнуто на голову потрібного актора. А в зана казана після вкрай швидкого огляду було визнано цілком нормальною гедотою, через яку не варто перейматися ані мить. На сцені один із солдатів упустив щит, нахилився його підібрати і упустив спис. Гюл закотив очі й мовчки проблагав про допомогу всіх божеств які, можливо, дивилися виставу. Вистава лише розпочиналася, а все вже йшло не так. На репетиціях проявлялися певні недопрацювання, це правда, але свого часу Гюль пару разів зазнавав під час вистав справжнього жаху і, схоже, сьогоднішній випадок загрожував стати найгіршим. Акторів тіпало сильніше, ніж раків у кастрюлі на вогні. Краєм вуха він почув незаплановану паузу, в діалозі на сцені кинувся до лаштунків. «За смерть жахливу батька відомсти!» – просичав він і поквапився назад до відьом. З його губ злетів страдницький стогін. «Гармидер і Гвалт, і оці троє за сценаріям мали тероризувати ціле королівство». До їхнього виходу на сцену лишалося близько хвилини. Анумо? вигукнув він, опанувавши себе. Хто ви? Ви ж лиховісні потвори, га? Так, Юле, невлад промимрили вони. Хто ви такі? роздільно повторив він. Ми лиховісні потвори, Юле. «Гучніше!» «Ми лиховісні потвори!» Гюл прокоркував уздовж тремтячої короткої шеренги і раптом різко повернувся на підборах. «І що ви маєте робити?» Друга відьма почухала перуку, що намагалася самотужки сповсти з її голови. «Зурочувати людей?» – припустила вона. В сценарії написано «Не чую!» «Ми маємо зурочувати людей!» Хором відрапортували вони, стаючи струнко і дивлячись просто перед собою, аби не зустрічатися поглядом з гномом. Гюл промарширував у зворотному напрямку. «Хто ви такі?» «Ми потвори, Гюле!» Які саме потвори Чорні нічні скричали вони, нарешті, входячи в роль. Наскільки чорні нічні лиховісно нічні чорні. Чи ви замислюєте чорні справи? До стату так. І потай. «До сто тут так!» Гюл випростався на весь свій зріст, скільки того було. «Хто ви такі?» – заволав він. «Ми лиховісні, нічні, чорні потвори, які потай замислюють чорні справи!» «Так!» Тримтячим пальцем він вказав у напрямку сцени – і цієї миті драматичне натхнення пронизало творчі центри в його голові. Понизивши голос, він вимовив. А тепер ідіть туди і відсмаліть, як у пеклі. Не заради мене, не заради триклятого капітана. Він перекотив з куточка в куточок вуст у явний недопалок сигари. Поглибше насунув уявний олов'яний шолом і проскриготів. Але заради капрала Вальковські та його собачетка. Відьми втупилися в нього, не знаючи, що й думати. Тут хтось гримнув бляшаним листом, і чари миттєво розвіялися. Гюл закотив очі. Він виріс у горах, де грози переступали з вершини на вершину на ногах із блискавиць. Він пам'ятав буревії, після яких гори набували нової форми, а зі схилів зникали цілі ліси. Удар в бляшаний лист чомусь був мало схожий на них, як би сильно по цьому листу не гатили. «Тільки раз», – подумав він, – «один тільки раз». «Нехай у цей єдиний раз усе піде як слід!» Він розплющив очі і втупився у відьом. «Чого поставали?» – скрикнув він. «Вперед і прокляніть усіх як слід, нехай їм грець. Вони рвонули на сцену. Гном провів їх поглядом, і тут Том Джон постукав його по маківці. «Гюле, корона загубилася!» м <гум> перепитав гном, чия уява саме, що сили заходилися над пошуками способів створити громоблискавкову машину. «Корона загубилася, Гюле, а я ж маю бути на сцені в короні». «Та ну, має бути на місці. Ота велика з червоними скельцями, дуже солідна. Менею користалися в одному місті з великим майданом». І там її, я думаю, і забули. Бляшаний грім кволо пролунав іще раз, але навіть попри це та частина г'юла, що пропускала через себе все, що відбувалося на сцені, відчула, як слабша і спотикається голос актора. Гном рвонув до лаштунків. – О, скільки задушив я немовлят! – просичав він і бігом повернувся назад. «То знайди іншу», – невпевнено промовив він. «У скрині з реквізитом. Ти все-таки лихий король, тобі без корони ніяк. Давай, роби щось, хлопче, у тебе лише кілька хвилин. Імпровізуй!» Том Джон рушив назад до скринь із реквізитом. Він виріс серед корон, великих золотих корон із дерева та гіпсу, усипаних скляним кришевом. Він вчився ходити з символом влади на голові, але більшість з них лишилися в дискомі. Розкопуючи накопичені роками геологічні нашарування реквізиту, він видобував зі скринь кинжали з фальшивими лезами, черепи, вази. І нарешті, на самому дні, його пальці намацали тонкий предмет у формі корони. Раніше ніхто не використовував це для вистав, бо ця корона мала такий несолідний вигляд. На цьому місці дуже хочеться сказати, що корона здригнулася від його доторку, ніби жива. Не виключено, так воно й було. Бабуня була непорушна, як статуя, і майже така ж холодна. На неї сходило усвідомлення страшної правди. «Це ми, – промовила вона, – навколо того ідіотського казана. Це все про нас, Гіто!» Тітуня Ок не донесла черговий горіх до своїх беззубих ясен. Вона вслухалась у текст. «Я ніколи нікого ніде не топила, – обурилася вона. Там щойно сказали, що топлять людей. Я такого не робила!» На майданчику сторожевої вежі маграч штовхнула блазня ліктем. Зелені рум'яна, промовила вона, роздивляючись третю відьму. У мене ж зовсім не такий вигляд, правда ж? Зовсім ні, запевнив Блазень. А це волосся? Блазень вистромився між зубців парапету, ніби голодна горгул'я. По-моєму, це просто солома, сказав він. І ще й не дуже чиста. Він вагався, увіп'явшись пальцями в укритий мохом камінь. Перед від'їздом з Анкморпорка він поцікавився у Гюла, з якими словами варто звертатися до юних пан і зубрив ці слова всю дорогу додому. Зараз чи ніколи? Цікаво, чи можна було б порівняти тебе до літньої пори? Наприклад, 12 червня було непоганим, і...» «Ой, а ти вже пішла!» Король Верен схопився за бильця крісла. Його пальці пройшли крізь бильця наскрізь. На сцену бундючно вийшов Том Джон. «Це він, не Геш, мій син!» Нерозлущений горіх випав із пальців тітуні ок і покотився підлогою, вона кивнула. Веренс втупився в неї з марнілими примарними очима. «Але що він робить? І що таке він каже?» Тітуня похитала головою. Король, розкривши рота, слухав, як Джон, по краб'ячому пересуваючись по сцені розпочав свій головний монолог. «Е, «Здається, він грає вас!» – ледь чутно промовила тітуня. Але в мене була зовсім не така хода. А чому в нього на спині цей горб? І що з його ногою?» Король послухав ще трохи із і з жахом у голосі продовжив. «А от цього я вже точно не робив. І от цього теж? Чого він говорить, що я це робив?» Він благально подивився у вічі тітуні ок, у відповідь та тільки знизала плечима. Король підняв руку, зняв свою ефемерну корону і почав уважно її роздивлятися. «І це ж на ньому моя власна корона! Дивіться, це вона! І він ще каже, що я...» Король на хвилину замовк, аби прослухати останні строфи і завершив. «Ну, добре, це я ще, може, і робив». Було таке, спалив кілька хат, але ж усі це роблять, і це йде на користь будівельній галузі. Він повернув привид корони на голову. Чого він говорить усе це про мене? жалісно спитав він. Мистецтво гри, пояснила тітуня. Воно ж як його, як його держить дзеркало перед природою. Бабуня повільно поверталася туди-сюди у кріслі, роздивляючись публіку. Усі споглядали виставу із захватом на обличчях. У непорушному повітрі слова затоплювали їх як повінь. Вони були реальними, можливо, реальнішими за правду. Вони були історією. Ця історія могла бути брехнею, але це не мало жодного значення. Бабуня ніколи не витрачала часу на зайві слова. Вони ж були такими безтілесними, але тепер вона шкодувала про це. А вже ж слова були безтілесними. Вони були плинними, ніби вода, але й не стримними, ніби вода. І зараз вони ринули на публіку, розмиваючи дамби істини та зносячи з хвилями факти про минуле. Ось показують нас, думала відьма. Всі тут знають, які ми насправді, але запам'ятають нас такими, якими нас показують на сцені. Трійко старезник язикатих хвесяк у гостроверхих капелюхах. Те, що ми робили насправді, те, якими ми були насправді, нічого цього більше не існуватиме. Вона кинула погляд на короля привида. Що сказати, він був не гіршим за будь-якого іншого правителя. О, так, він раз у раз палив старі хати, і то з таким виглядом ніби це випадковість. Але робив це лише тоді, коли всерйоз через що-небудь лютував». І будь-якої миті був здатен зав'язати. Він завдавав цьому світові ран, але тільки таких, які можна загоїти. Той, хто написав цей театр, таки знався на магічних прийомах, – подумала бабуня. Навіть я вірю тому, що бачу і чую, а я ж бо знаю, що все це неправда. Таке воно мистецтво гри, що держить дзеркало перед природою. І ось чому в цьому дзеркалі все відображається навпаки. Ми пропали. Адже для того, щоб боротися з цим, ми повинні стати саме такими, якими насправді не є. Тітуня ок щосили штовхнула її ліктем. – Ти це чуєш? – скрикнула вона. – Там кажуть, що ми кидаємо діток у казан. Це наклеп. Я не дозволю їм ляпати, що ми кидаємо діток у казан. Вона спробувала встати, але бабуня схопила її за шаль. – Нічого не роби, – просичала бабуня, – бо буде тільки гірше. Вони сказали у канаві породіль. Це, певно, про Міллі Гіпфуд, яка побоялася розповісти про все матері, а сказала їй, що пішла збирати хмиз. Я цілу ніч над нею просиділа, бурмотіла тітуня. Але гарненька дівчинка в неї народилася. Отже ж наклеп. До речі, це був єдиний випадок. Чому ж вони говорять породіль? Слова. Відповіла бабуня більше власним думкам, аніж подрузі. «Усе, що залишається, лише слова». «О, а тепер там якийсь тип із горном. Чого він там?» «А, кінець дії першої», – продовжувала тітуня. «Слова залишаться у пам'яті», – думала тим часом бабуня. Ці люди зуміли наповнити слова силою, і ці слова вийшли з біса гарними, як для звичайних слів. Знову пролунав грім, який завершився брязкотом, що його міг би видати, наприклад, бляшаний лист, який вирвався з чиїхось рук і вдарився об стіну. На світ навколо сцени величезною подушкою навалилася спека – витискаючи з повітря саме життя. Бабуня побачила, як до вуха герцога нахилився один зі слуг. Ні, герцог не спинить виставу в жодному разі. Він хоче, щоб усе тривало за прописаним сценарієм. Здається, герцог відчув її пекучий погляд по тилицею. Він обернувся, знайшов її поглядом і дивно й коротко всміхнувся потім штовхнув ліктем свою дружину. Вони обоє засміялися. Бабуні дощевіск нерідко доводилося гніватися, і вона вважала здатність до гніву однією зі своїх сильних рис. Щира, непідробна злість – одне з найпотужніших творчих начал цього світу, але її треба вміти контролювати. Це не означає, що слід почекати, поки злість не розсіється і тільки тоді щось робити. Це означає, що злість треба акуратно накопичити, дати їй затопити рівнини свідомості, а тоді, замить до зникнення останніх острівців, вкрутити краник внизу і дати струменю тиску, якому робить воду подібною до сталі, зрушити турбіни помсти. Відьма відчувала землю під собою. Попри кілька футів кам'яної кладки, плитку, підошви черевиків і та дві пари шкарпеток, земля чекала. Вона почула вигук безтілесого короля. «І це моя плоті кров? Чому він так чинить зі мною? Я хочу вийти до нього сам на сам». Вона обережно торкнулася руки тітуні ок. Ходімо, гіто!» – сказала вона. Герцог шельмет, чиє обличчя сяйло із відблисками божевілля, відкинувся на троні. Навколишній світ наразі видавався йому влаштованим цілком тямуще. Справи йшли навіть краще, ніж він смів сподіватися. Він почувався так, ніби там, де він пройшов, минуле тануло, як лід по весняній відлизі. Раптова думка змусила його знову підкликати слугу. «Знайди, капітана, сторожі!» – наказав він. «І передай наказ розшукати та заарештувати відьом!» Герцогиня форкнула. «Не тя можчий чоловіче, ти забувся, що сталося минулого разу?» «Тоді дві з них лишалися на свободі», – відповів герцог. «А тепер усіх трьох. Громадська думка зараз на нашому боці. Це має значення, бо відьми все-таки залежать від громадської думки». Герцогиня продемонструвала своє ставлення до громадської думки, з хрустом стиснувши кулаки. «Погодься, моя радость експеримент іде чудово!» «Наразі так!» «От ти добренько! А ти не стій тут без діла! Знайди капітана до кінця вистави! Ті відьми мають якнайшвидше опинитися за гратами!» Дивлячись у дзеркало, смерть поправив картонний череп, Розгладив свій саван, відійшов на крок і прискіпливо вивчив загальну картину. Це мала бути його перша роль зі словами, і він прагнув зіграти її якнайкраще. – Схиліться ж і швидко швидкосмертні, – сказав він, – бо я є смерть, не стримати мене, – мене. – Гюле, чим не стримати мене? – «О, божечки, семерте, не стримають мене ні сто замків, ні тисяча засобів. В голові не вкладається, чого тобі так важко. Куди потягли, ідіоти?» Гюл кинувся крізь залаштунковий розгардіяж на вздогін двом робітникам сцени, що переносили декорації. «Значить, так». Сказав смерть у простір і повернувся до дзеркала. Не стримати мене ні, гм-гм-гм, ні ти, що там чогось невпевнено промовив він і змахнув у повітрі косою. Від коси відвалилося лезо. Ну як страшно поцікавився він, намагаючись прилаштувати лезо на місце. Том Джон, який потроху сьорбав чай, сидячи на власному горбі, підбадьорливо кивнув. – А як же, старий, – сказав він, – порівняно з тобою навіть справжня смерть не така вже і страшна. От тільки добре б додати трохи порожнечі. Тобто? Том Джон поставив кухоль. На його обличчя ніби лягла тінь. Очі провалилися, зуби вищирилися, шкіра зблідла і натяглася. «Я прийшов по тебе, нікудишній акторе!» Промовив він речитативом, у якому кожен наголос спадав на місце, ніби хришка домовини. Потім риси його обличчя знову повернулися до норми. «Десь так», – завершив він. Семер, що з переляку притиснувся, був до стіни, прийшов до тями і нервово засміявся. «О, боги, як ти це робиш?» – сказав він. «Слово честі, я так ніколи не зможу». «Нічого особливого, повір. Тепер біжи на сцену, Гюл і так не в найкращому гуморі». Семер кинув на нього сповнений вдячності погляд і помчав допомагати з декораціями. Том Джон лишився, іноді відпиваючи чай з виглядом людини, що чимось стурбована. Він майже не чув шуму, що завжди панує за лаштунками під час вистави. Він був і справді стурбований. Як свого часу висловився Гюл, у п'єсі все було чудово, крім самої п'єси. А Том Джонові постійно видавалося, що п'єса вперто намагається змінитися. У голові він чув зовсім інші слова. От тільки надто тихі, щоб їх до пуття розібрати. Це було страшенно схоже на підслуховування чужої розмови. Щоб заглушити це дзищання у власній голові, йому доводилося кричати все гучніше. І це було неправильно. Якщо вже п'єсу написано, то її... Написано? Що ще тут скажеш? Вона не може ожити і почати сама себе перекручувати. Не дивно, що всіх і кожного доводилося підштовхувати та виправляти. П'єса викручувалась в їхніх руках у спробах змінити себе. Бачать боги, він з радістю забрався без цього напівпримарного замку, і від цього божевільного герцога. Він розвернувся, вирішив, що до другої дії є ще певний час, і рушив на уманя у пошуках свіжішого повітря. Штовхнувши якісь двері, він вийшов кудись на мури, двері щільно зачинив за собою і звуки сцени щезли, змінившись оксамитовою тишею. Попелястина двічір'я переховувалася за фіранками хмар, але безпосередньо над землею повітря було тихим, як ставок при млині, і гарячим, як у топці. В лісі при підніжжі замку заверіщала якась вечірня птаха. Том Джон підійшов до внутрішнього боку майданчика і зазирнув у щелину з вертикальними стінами – в її глибочині, огорнуте незмінним туманом, нортувала річка Ланкр. Він розвернувся, зробив пару кроків і раптом його охопив такий лютий мороз, що він задихнувся. Його одяг шарпав неймовірно холодний вітрюган, а у вухах лунало дивне шамкотіння, ніби хтось намагався щось йому сказати – але занадто поспішав, на мить його прикувало до місця. Нарешті опанувавши дихання, Томджон чим душ рвонув до дверей.